36. fejezet Kimegy, ez már önmagában is jó hír, mert fellélegezhetek. Annyi információt zúdított ránk, hogy zakatol a fejem. Örülök, hogy távozott, mert a jelenlétében nehéz bármire is koncentrálnom, pedig most össze kell kaparnom magamat. Na, kérdez azonnal, Pól, most mi a szart fogunk csinálni? Te mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy katona vagyok. Kaptam egy parancsot. Akár csak én. Azt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy minden szava hazugság vagy cselszövés. Most őszintén, Pól, szerinted lehet ilyen hazugságot összeröttyinteni? Mert lehet, hogy hülyén hangzik, de igaznak tűnt. Robert, Green ezredes az egyik kiképzőnk volt sok évvel ezelőtt. Az egyik legjobb. Irakban ott állt mögöttünk. Számtalan akció sikere múlt rajta. Szerinted csak úgy a halába küldött volna minket? Igen, ez nekem is percenként átszalad az agyamon, de nem feledem a napot, amikor személyesen behivatott magához, és somolyogva közölte, hogy az akció után itt az ideje szabadságra mennem. Tudod, amikor bent voltam nála, mosolyogva engedett utamra. Érted, Paul? Green ezredes rám mosolygott. Pól ugyanúgy tudja, mint én, hogy az ezredes sosem mosolyog. Soha. És már az is különös volt, hogy felhívta a figyelmemet rá, hogy ez egy nagyon fontos akció. Hosszasan nézek Paul szemébe. Melyik az a bajtársad, akire biztosan rámosajogsz? Felhúzza a vállát. Az, amelyik a halálba megy Pól. Arra biztosan. Vigaszként. Bocsánatkérésként. Jó ideig csak bambul. Meg tudom érteni, én is össze vagyok törve. Őszintén kijelenthetem, hogy nem Glória miatt tinoktam meg az ezredest illetően. Igen, megőrít az a nő. Végen van tőle, mint a botnak, de nem ő az oka a gyanumnak. Ha jól sejtem, te már döntöttél. Szerinted mi lesz, ha azt mondjuk, hogy nem segítünk? <háhá> Micsoda kérdés, ki leszünk nyírva? Van választásunk? Van, Robert. Vagy parancsot teljesítünk, vagy hazaárulást követünk el. Persze. Keményen megfogalmazva így is lehet mondani, de valójában minden mindegy, mert már nyakig merültünk a szarban. Nem hiszem el, hogy ez a nő mit csinál velünk. Közösen kell döntenünk, Paul. Szabjunk feltételt mi is. Kérdel a gépet, hogy kapcsolatba léphessünk valakivel. Kivel, Paul. Csak az ezredes tudott erről az akcióról, meg a pilóta. Ja, meg persze a kísérő személyzet, akik kb. annyira voltak felvilágosítva, mint mi. Faszom tudja. Kérd a tábornokot a pentagomból. Jogunk van hozzá. Tábornokot? Szerinted ő mit tud erről a bevetésről? Na és van itt még valami, ha nem állt volna össze a fejedben. Szerinted miért nem találtunk soha a műholdat? Valaki tett róla, hogy a sebességük és a pályájuk is változzon. Pólarca megváltozik. Azt hiszem ez az a pont, amikor mindketten feladjuk. Pontosabban fogalmazva... Elfogadjuk, hogy nagy az esély arra, hogy Glóriának igaza van. El akarták őt takarítani, velünk együtt, és ennek balesetnek kellett volna tűnnie. Oké, akkor kimondom azt, amit te már úgyis elterveztél. Nyelek egyet, és magam sem tudom örüljek-e annak, hogy Pól ennyire magabiztosnak hisz engem. Nem döntöttem még. Fogalmam sincs, mit csináljunk, de nem szólok közbe. Ki őt? Nem érdekel a venezuelai politikai harc. Ha az kell ahhoz, hogy kijussunk innen, és ne lőjenek fejbe a gerilla harcosok, akkor visszük. Nem volt második parancs. Nem kaptuk meg. Érted, Robert? Az ezredest nem várt visszaigazolást. Annyit sem mondtunk, hogy múk. Nem hallottunk másik parancsot, mint amit először kaptunk. Csak addig voltunk adásban, míg a veszteségekről faggatott minket, aztán megszakadt a kapcsolat. Ezt nem állíthatjuk, te is tudod. Robert! Üvölt föl. A faszom tele van a kibaszott nagy tisztességeddel, meg azzal, hogy mindenki életét meg kell menteni. Mentsük az írhánkat, aztán ha elérünk egy másik hídhoz, azon majd akkor megyünk át. Ki fognak minket nyírni? Igen, ha ellenszegülünk, annak biztos meg lesz a következménye, míg otthon legfeljebb leszerelnek minket. Képtelenség ez a helyzet. Létezik, hogy egy gyermeket előszakoló amerikai katonát hősi halottként temetnek, mi meg még majd a veteránságunk büszkeségét sem élhetjük meg. Sosem lennék áruló. Sem a társamat, sem a hitemet, sem a hazámat nem áldoznám fel az életemért cserébe. A döntésemnek csak a józan eszem és a meggyőződésem lehet az oka, nem egy nő, és nem az életem védelme. Ismét nyílik az ajtó. Képtelenségnek tartom, hogy már is letelt az időnk, hiszen még nem jutottam döntésre, ezzel kattog az agyam. Bár egyetértek pollal, fogalmam sincs, miként fogom kimondani gerillaharcosoknak azt a szót, hogy igen. Gloria épségének érdekében megtagadni egy parancsot egészen más volt, mint amerikai földre letenni őt. Egyedül jön be. Látom, hogy az ajtó túlfelén több gerilla harcos áll felfegyverkezve. Egyenesen hozzám lépdel, el. Többször végignézek rajta. Felszegi az állát. Minden különösebb él nélkül mondja. Lejárt az idő. Kivár, de nem szólok semmit. Nos, hogy határoztatok? Vízel nem kell. Oldalra biccenti a fejét. Erre sikerült rájönnöd az eltelt percekben. Kimegyek, elvégzem a dolgom, aztán mondom, hogy mire jutottunk. Hátrébb lép. Végignéz rajtam, mintha a testemről leolvasható lenne, hogy valóban szükséges -e mosdóba mennem. Szükséges, eléggé, Ki Kimész? felnevet. Micsoda terveid vannak? Hát elárulom neked, hogy sehova nem mész. Csak akkor vesszük le a láncokat, ha döntöttél. Addig itt fogsz vergődni teli húgyhólyaggal, katona. Hát ez kurva jó. Ne szórakozz már. Ó, emeli meg az egyik ujját. De nyugodtan bonst ki magad, és pisíj egy nagyot. Ide a betonra. Ez itt nem egy luxusszálloda. A dzsungel is megfelelt, nem? Élvezi a felállást, ezt le sem tagadhatja. Így is elég nehéz helyzetben vagyok. Áldás lenne, ha legalább az a teli nem terelné el a figyelmemet. Fölkap egy vödröt, majd visszajön és elém teszi. Ebbe mehet. Ha most levenné rólam a láncokat, erősen fontolgatnám, hogy megfojtsam-e. Szívatsz. Hát, ha már te nem szivattál. Most én röhögök föl. A kezem képes mozogni, ezért megbontom a nadrágomat, dacosan felszegi az állát, mire Végig nézed, ki nem hagynám. Azért is előtted fogok vizelni, az Isten verje meg. Oké, okay. vannak pillanatok, amikor elbizonytalanodom. Esküszöm még a pisi sem fog menni, ha így lesz. Úgy fogok akadozni, mint a csap, amit össze tekergetnek. Az utolsó pillanatban lehúdnia a szemét, majd elfordul. Hallom, ahogy Paul elröhögi magát. Végre valami jó is történik ma. Úgy érzem, egy egész háborút nyertem meg azzal, hogy sikerült nem megtántorodnom. Ő adta fel. Ha. Végre. Mekkora gáz lett volna, ha nem merem előtte a dolgomat intézni. Jól van, elismerem, nem végzek gyorsan. Csak jön, jön és jön. Oldalra fordítja az arcát, mintha szemrehányást tenne, hogy hagyjam már abba. Oké, okay. majd ha kiürült. Dolgom végeztével összerakom magam. Szerencsére gyorsabb vagyok, mint ő, mert mire felém pördül, mindenem takarásban van. Mondjuk magam sem tudom, miért is zavarna a pőreségem, hiszen már a csupasz fenekéhez is hozzányomtam egyszer a meredező férfiasságomat. Kész? Úgy néz ki. Lehajol a vödörért, megemeli majd a szemembe mered. Nem bírom ki, hogy ne szóljak be. Gyáva népnek nincs hazája. Hogy mondod? Nem ismered ezt a mondást? Állítólag egy magyar írótól származik. Egy magyar katonától tanultam egyszer egy misszióban. Tetszett. Megjegyeztem. Gyáva népnek nincs hazája. Hosszú pislogok helyeslésként. Arra célzol, hogy elfordultam? Felhúzom a vállamat. Tudod, vannak pillanatok, amikor pontosan egy ilyen vödörszennyet öntenék a fejedre. Meg ne próbáld. Tényleg megijedek, a szemétséget nem csinálhat. Felém hajol. Jó téged olykor aggódni, látni. A falhoz sétál, leteszi a vödröt és visszacaplat elém. Vigyorogva mondom. Esküszöm, a te kezedben még egy vödör pisa is jól áll. Szóval, hogy döntöttetek? Hol rám néz, hol porra? Nem vevő a további éjtzelődésre, a lényegre tér. Kivele, mert drága az idő. "Pff. az asszony. Vannak feltételeim. Neked nem lehetnek feltételeid. Csattam vissza. Ó, dehogy nem. Különben nem tudlak fölvinni a gépre. Jó hosszan hallgat. Mond. Fegyver kell. Na ne röhögtes. Komoly maradok. Az ő arcáról is leolvad a vigyor. Ha nem adsz fegyvert, nem nézünk ki katonának. A pilóta minden, csak nem hülye. És már ne haragudj, de nem ezt a módszert választom. Á, hello, van egy plusz utasunk, nem gáz? Vagyis nem a szavak embere leszek, hanem a tetteké, somolyak vissza, bár az lettél volna bizonyos helyzetekben. És szivattalak volna? Nem vagy te olyan. Ó, oh, ez hízelgő, de maradjunk annyiban, hogy jobb, ha nem tudod az igazat. Ha te mondod, felém hajol, fölemeli a kezét és a borostán úr. Az arcomhoz ér a szája, meg sem merek mozdulni. Több dolog miatt is feszengek. Egyrésztről meg vagyok láncolva, másrészt meg mégiscsak itt van pól a is. Tudod, te marha jó pasi vagy. Igen, néha mondják, és gyűlölöm, hogy nem voltál meg nekem. Most csak az anyag beszél belőled, ne alacsonyodj le. Hátrép húzódik, isszuk egymás látványát. De feladni nem szokásom, úgyhogy jobb, ha vigyázol, suttogja. Rendben, igyekszem majd távol tartani magamat a veszélytől. Hirtelen elenged, megfordul és az ajtóhoz lohol, mint egy mellesleg kiáltva vissza. Egy-két óra is jövök. Hamarosan indul a móka. Robert, azért lehet egy kérésem. Legközelebb ne előttem nyalakodjatok már. Én nem nyalakodtam. Te jó ég, ez eddig is így rád mászott. Ó, Istenem, hányszor és hányszor. Így visszagondolva nem is értem, hogy bírtam ki. Valahogy így. Szedsz valamit álló farok ellen, vagy öt percenként verted ki, vagy hogy a picsába? Pól, körbenéznél, mert akkor leesne, hogy egy cellában tartanak minket fogva gerilla harcosok. Lehet, hogy nem a magömlésem a nap témája.